«Я лікар, пане полковнику. Людина поранена. Не моя справа шукати різницю між пораненими. Я виконую свій обов'язок». «Обов'язок, о Боже! Якби ти шанував його раніше, то не потрапив би сюди». «Навпаки, саме через те я тут». «Чув, чув, чув я твою побрехеньку». Полковник презирливо посміхнувся, але бачачи, що Блад спокійно продовжує свою роботу, Бішоп розійшовся. «Кинеш ти панькатися з мерзотою, коли з тобою говорить хазяїн!» Пітер Блад залишив хворого, але тільки на мить. «Людині боляче», – сказав він коротко, і знову нахилився над пораненим. «Чи чуєте? Цій клятій піратській собаці боляче! Сподіваюся, що це справді так, а ти послухаєш мене врешті на хабу!» Полковник аж пінився, розлютований тим, що на його думку було відвертою непокорою Він уже замахнувся для удару своєю довгою бамбуковою палицею Але блакитні очі Пітера Блада вчасно помітили, як майнула палиця І щоб відвести удар, він швидко заговорив «Я не нахаба, сер, я виконую наказ губернатора Стіда» Полковник остовпів, розявивши від подиву рота його широке обличчя густо почервоніло. «Губернатора сіда!» – повторив він. Потім опустив палицю, різко крутнувся і, не кажучи й слова, перевальцем пішов у протилежний кінець барака, де саме стояв губернатор. Пітер Блад вдоволено посміхнувся. Але це вдоволення диктувалося не стільки почуттям гуманності, скільки усвідомленням своєї перемоги над озвірілим повелителем. Розуміючи, що в цій сварці, якщо не докопуватися до її глибинних причин, лікар стоїть на його боці, іспанець насмілився ледве чутно запитати, що сталося. але блад мовчки хитнув головою і взявся до роботи. Він напружив слух, намагаючись почути, про що говорили між собою стід і бішуп. Полковник шаленів, бризкав слиною, вся його масивна постать нависла, мов тавежа надмиршевенькою постаттю вичепуреного губернатора. Але маленького Чепуруна було не так просто залякати. Його превосходительство знав, що за ним сила громадської думки. Можливо, тут і знайдуться люди, які дотримуються тих самих кровожерливих поглядів, що й полковник Бішоп, але їх небагато. До того ж, його превосходительство не любив ділити з іншими свою владу. Це таки за його наказом блад займається пораненими іспанцями, а всі його накази треба виконувати, і нема чого про це говорити. Ви розмовляєте, наче якийсь іспанець, полковнику, сказав губернатор і цим завдав самолюбству полковника болючої рани, яку не скоро загоїш. Бішу б занімів відобрази і кулею вилетів з барака охоплений люттю і, не знаходячи слів, висловити її. Через два дні після цього знатні дами Бріджтауна, жінки та дочки плантаторів і купців зробили свій перший благодійний візит на пристань, принісши подарунки пораненим морякам. Пітер Блад і цього разу був на своєму місці подаючи допомогу своїм пацієнтам, тим нещасним іспанцям, на яких ніхто не звертав уваги. Все милосердя, всі подарунки призначалися членам команди Pride of Devon, і Пітер Блад вважав, що це цілком природно. Але знанецька підвівшись після перев'язки одного з поранених, він на превеликий подив побачив, що якась дама, відійшовши від гурту, поклала банани і кілька цукрових тростин, на плащ, який служив ковдрою одному з його пацієнтів. На ній було красиве вбрання з блідолілового шовку, слідом за нею ніс кошик на півголий негр. Пітер Блад без камзола, засуканими до ліктів рукавами, грубої сорочки і закривавленою ганчіркою в руці, якусь мить пильно розглядав даму. А вона, повернувшись до Блада, враз впізнала його і привітно усміхнулась. Це була Арабелла бішоп, цей чоловік іспанець, сказав Блад, тоном людини, яка виправляє непорозуміння, і в голосі його прозвучала ледве вловима нотка злої іронії. Усмішка, якою Арабела привіталася з лікарем, враз зів'яла на її устах. Вона нахмурилась, згорда глянула на Блада і з неприхованим докором відповіла, «Я це знаю, але він теж людина», – така відповідь вразила лікаря. «Ваш дядько полковник іншої думки», – сказав він, опам'ятавшись, – «він вважає, що це черва, яку слід залишити на муки і смерть від ран».